Vi kämpade för dig med dära Men tung var den sorg vi fick bära Vi drev oss från täder till gården Och dagarna blev Sjava min älskade stad Men snart ska du bli under tåret För ska du stråla i glädje o ljus Ditt huvud du reser varsana Tåren kring världen ska gå. 1946 års store sångidol Bertil Bo med sången om Varsava av polacken Albert Harris som han hade med sig när han flyttade till Stockholm samma år. Och det är bostadsbrist och det är hembeträdesbrist och för att få en duktig och yrkeskunnig hemhjälp är man villig att betala en årsyra i förskott och 175 kronor i månaden. Folkhushållningsminister Axel Görres meddelar i ett radiotal den 3 maj... ...att försörjningsläget i landet fortfarande är ansträngt... ...trots att kriget tog slut för ett år sedan. Enligt Axel Görres måste den redan knappa matfettsransonen ytterligare minskas. Också brödransonen kan komma att bli mindre... ...liksom ransonerna av kött och fisk. En viktig orsak till bristen på framförallt brödsed... ...är Sveriges hjälp till mera utsatta länder... Bland om Finland, Norge och Holland. Men man kan ta ett varmt bad till tröst eftersom varmvattnet i hyreshusen blivit fritt. Och 1946 kostar en liter mjölk 30 öre, ett kilo kaffe kostar 5,32 och i USA tuggar amerikanerna tuggummi för 114 miljoner dollar eller motsvarande en sträcka på 100 000 mil. Årets alla novelpris går till amerikanska forskare och vetenskapsmän med ett undantag. Litteraturpriset går till den tyske författaren Hermann Hesse som bor i Schweiz. Bland hans mest kända verk är Siddhartha, Steppvargen och Glaspärlspelet. Mitt i sommaren stänger Sveriges biografer. Det är strejk. Men den första september öppnar de igen och då har kassörskor, vaktmästare, maskinister och städerskor fått högre lön med 10-15 kronor i månaden. Och på bio debuterar filmregissören Ingmar Bergman med filmen Kris. Senare kan man även se hans Det regnar på vår kärlek. Och äntligen en svensk film i färg, Klockorna i gamla stan med Edvard Persson.